Джон Марс, Суджені Розділ 91. Менді Менді стовбичила перед під'їзною доріжкою додому, де прожила з пет п'ять місяців. «Двері не замкнені, можете увійти», – запросила Лорейн, призначена до неї поліціянтка. «Тільки не поспішайте». Менді завагалася і зиркнула через плече, перевіряючи, чи Пола досі сидить у поліційній машині, котра їх сюди привезла. Сестра хотіла підтримати її та зайти до цього будинку разом із Менді, але тій було ніякого показувати домівку, який вона так довго надавала перевагу над власною. Лорейн пройшла першою, і Менді знервовано прослідувала за нею. Вони обидві зупинилися у передпокої, і Менді кинула погляд на місце внизу сходів, куди упала п'ять тижнів тому. Зазирнувши у прочинені двері до кімнат, Менді глибоко зітхнула і погладила живіт. Раніше він був круглий і носив дитину. А тепер там була лише обвисла шкіра і післяопераційні шви, які озивалися різким болем на кожен необережний порух. Утім, Менді цінувала горизонтальний шрам над лінією бікіні. Єдиний доказ, що вона колись була одним цілим зі своїм хлопчиком. Його витягли з її непритомного тіла, а потім забрали лихі батькові родичі, тож вона не мала змоги бодай один раз на нього подивитися. Щоранку після душу вона протирала запітніле дзеркало повний зріст і проводила пальцем по почервонілому випуклому контуру внизу живота і уявляла, як має виглядати її син. Це були непрості кілька тижнів. Вона регулярно сціджувала молоко, аби груди продовжували його виробляти. Слід бути готовою, коли вона воз'єднається зі своїм хлопчиком. Кляла помпу за те, що це вона, а не малюк, стискає їй соски і висмоктує молоко. Їй було прикро, що безцінні миті першої близькості невідворотно втрачені, і страшно, що поліція не знайде його слідів. Будинок Пет не провітрювався більше місяця, і всередині починав накопичуватися затхлий запах. Проминувши поглядом вітальню кухню і їдальню, Менді слідом за Лорейн піднялася вгору сходами, Лорейн їй подобалася. Які манери різко контрастували з трохи маскулінною зовнішністю. За інших обставин, вона спробувала б звести її з Керстін. Щойно в Менді повідомила персоналу лікарні про викрадення дитини, прибула поліція. Вони отримали ордер на обшук будинку Петві і виявили, що всередині залишилося все, крім її одягу та речей, куплених для малюка. Помешкання Хлої знайшли в такому ж стані. Банківські рахунки обох спорожніли. Дві жінки розчинилися у повітрі разом із дитиною. Занепокоєна родина запросила Менді повернутися жити до них. Трагедія помирила їх без потреби в будь-яких додаткових поясненнях чи вибаченнях. Мати і сестри підтримували Менді, поки та знервовано чекала на звістки від поліції. Разом вони молилися, щоб у Петти Хлої прокинулося сумління, і вони повернули малюка. Проте минув уже місяць з часу їх зникнення, і жодних їхніх слідів не виявили. Хтось про щось повідомляв після появи історії в загальнонаціональних новинах і телевізійній прес-конференції, але всі зачепки виявилися хибними. Менді переживала цілу гаму емоцій – від гніву на лікарню за те, що віддали її сина в руки тих, хто не мав права підходити до дитини, до роздратування і розпачу через те, що поліція застрягла в розслідуванні, а її мляве і заслабле після операції тіло, не здатне брати активнішу участь у пошуках. Ще свіжі рани і обмежена здатність пересуватися залишали Менді надто багато вільного часу, тож рясним цвітом квітло її почуття провини за те, що не виконала перший обов'язок будь-якої матері, не захистила свою дитину. Скільки б родина, Лорейн чи лікарі не запевняли, що вона ні в чому не винна, Менді відмовлялася їм вірити. Вона винна в тому, що погналася за недосяжним, за коханням до чоловіка, який ніколи не зможе покохати у відповідь, і через це втратила дитину. «Я хочу повернутися до її будинку і оглянути його», – повідомила вона Лорейн після довгих роздумів. Менді точно не знала, навіщо, але щось усередині вимагало туди поїхати. Лорейн не була певна, що це допоможе загоїнню ран Менді, але та наполягала, погрожуючи поїхати туди самотужки. У дверях спальні Пет Менді зупинилася. Кімната майже не змінилася, відколи Менді бачила її востаннє. Тільки шухляди комода і шафа азяїли порожнечею. Тоді й пройшла до спальні Річарда, де проводила стільки часу. Поліція влаштувала в цій кімнаті, як і в попередній, справжній розгардіяж, шукаючи речові докази. На мить Менді засмутилася, що кримінальне розслідування назавжди заплямувало місце, яке надавало їй притулок. «Тримайся», – подумала Менді, стискаючи кулаки. Її погляд мандрував по Річардових світлинах на стіні, Кожна з них викликала в Менді жаль, що вони не зустрілися раніше. Утім, як незадовго до нещасливого випадку з Менді їй повідомила його колишня дівчина, Річард не був чоловіком її мрії, не вірив у моногамність і не мав бажання заводити власну родину. Він був живою людиною зі своїми недоліками, а не фантазією. Тепер Менді це розуміла. Роздивляючись фотографії, Менді затримала погляд на одному знімку, Річард і Хлоя, ще діти, на вигляд близько десяти років, сидять на великих велосипедах перед будиночком на тлі лісу і зелених пагорбів. Раптово Менді прокинулася, немов хтось розбудив її ляписом по обличчю. — Я знаю, де мій син! — скрикнула вона і перевела погляд на Лорейн. — Я знаю, де його знайти! Розділ 92. Крістофер. Крістофера висмикнула зі сну холодна вода, яку лили йому на голову. Розплющив очі. Усе було, як у тумані. Крістофер так і не зміг визначити, де перебуває. Ліва половина тіла, там, де вдарили снаряди пістолета електрошокера, щеміла. Шкіру по всьому тілу поколювало так, наче він провалився в кропиву. Крістофер не знав, від чого саме знепритомнів. Від удару головою підлогу чи від заряду у 50 тисяч вольт. Щойно він прокинувся, на нього накотилася хвиля нудоти. Тіло скрутило судомою, і з рота впало кілька крапель жовчі на джемпер. Повернув голову і виплюнув огидну рідину на підлогу. Розмиті зображення ми на екрані телевізора, де, як здавалося, транслювали анонси вечірніх новин. Очі нарешті відновили здатність фокусуватися і зупинилися на знайомій фігурі. Крістофер пригадав, що саме побачив за мить до падіння в безпам'ятство. Еммі врятувала тридцяту від смерті і занапастила весь його проєкт. Емія була тут, а отже знала все. Кинув погляд униз на зап'ястки, щільно прив'язані мотузками до билиць стільця, вони досі на кухні тридцятої, ще колодке скуті парою наручників. Саме тоді й до нього дійшло, що Емії досі тут. Погляд промандрував від кросівок, загорнутих у блакитні бахіли, вгору по темних джинсах і светру до обличчя і балаклави, загорнутої на чоло. Балаклава нагадувала пов'язку на волосся. За іншої ситуації, Крістофер припустив би, що партнерка збирається на пробіжку. З виразу обличчя нічого прочитати не вдається. Утім, нескладно здогадатися, що нічого доброго Емі не думає. Крістоферів пульс прискорився. «Де тридцята?» – запитав він. «Оце так ти їх називаєш? За номерами?» У них є імена, ти про це знаєш? Вони люди. Були людьми, поправив Крістофер і зітхнув. Запала довга пауза. Де вона? Обличчям Емі на мить пробіг вираз, що Крістоферу пізнав як сором. У спальні. Я подзвонила в двері, вона відімкнула, я увірвалася всередину, накинулася на неї і зв'язала. А тоді замкнула у спальні і увімкнула радіо на повну гучність, щоб вона нас не чула. Кутики Крістоферового рота сіпнулися, і він придушив те, що за інших обставин зображало б посмішку. «Не дивися так на мене. Я не пишаюся тим, що налякала б до смерті. Вона згадуватиме цей випадок до кінця життя. І завдяки тобі у цьому винна я». «Та все ж ти це зробила. З нас вийшла б чудова команда. Краще нехай вона переживе цей досвід. Якби я не втрутилася, ти б її вбив». Крістофер стинул плечима. Якби я вважала, що ти здатен щось відчувати, я сказала би, що ти намагаєшся приховати розчарування. Я здатен відчувати. Я маю почуття до тебе. Емі силово розсміялася. А от і ні. Ти грав роль, мушу визнати, чудово грав. Але я була лише пішаком у твоїй хворій грі. Ти справді так гадаєш? А що мені ще думати? Я зустрічаюся з блядським серійним убивцею. «Як ти міг, Крісе? Як ти міг?» «Ти значиш для мене значно більше, ніж пішак». «Якби це була правда, чому ти не втік, щойно я сказала, що з поліції? Чому ти не дав мені просто жити своїм життям, якщо я для тебе щось означаю?» «Це для тебе був просто додатковий виклик – спробувати безкарно скоїти свої злочини, зустрічаючись із поліціянткою». Емі ледве стримувала сльози. Спершу воно так могло бути, але потім усе помінялося. Як це мало закінчитися? Чи не мало? Ти і далі вбивав би? Дівчина в тій кімнаті була останньою. Принаймні, мала б стати останньою. Який збіг? – посміхнулася Емі. Та ні, я від самого початку націлювався на тридцять. Пауза. Чому? На початку це був виклик самому собі. Але яке б задоволення я спершу не отримував, з часом це стало виснажувати. Емія похитала головою і звела погляд до стелі, наче запитуючи Бога, чи правильно розчула. Вбивати жінок, забирати життя невинних людей, це виснажувало тебе? Гарувати на конвеєрі, мити машини, підмітати вулиці за мізерну зарплатню. Це робота, що виснажує людей крісе, а не вбивство 29 людей. Коли ти про все здогадалася? Зі щирою цікавістю запитав Крістофер. «Шість днів тому. Ти вийшов, якщо я правильно порахувала вбити свою 28-му жертву. Я була в тебе вдома, гортала книжки про психологію та серійних убивць, розмірковувала про те, що рухає монстрами, а тоді знайшла твій альбом». Крістофер повільно кивнув, задоволений, що нарешті може поділитися з нею своєю роботою. «Спершу я нічого не розуміла». «Для чого моєму Крістоферу ті світлини? Як він їх роздобув?» Я повернулася до відділку і порівняла фотографії з тими, що були на жертвах. І вони були майже однакові. Майже однакові. Кожен знімок зроблено трохи під іншим кутом. У твоєму альбомі були не копії і не репродукції. Фото з твого альбому зробив хтось, хто був на місцях кожного злочину. У Утім, останні сумніви розвіяло кільце офіціантки». Крістофер не робив спроб опиратися. Емі крокувала з кутка в куток по спареній кухні їдальні, похитуючи головою. «Ти можеш собі уявити, що я відчула, коли зрозуміла, ким ти є?» Крістофер зрозумів, що це риторичне запитання, і із задоволенням відзначаючи, що навчився розрізняти подібні нюанси. «Я обшукала твій будинок зверху донизу і знайшла десяток смартфонів у паламаному холодильнику. Вімкнула декілька. На них встановлено лише один застосунок – «Юфлірт». І там є номери жертв. Комп'ютери, звісно, захищені паролем, тож в них я нічого знайти не могла. Останню репліку вона мовила так, ніби подумала про це лише раз. «Не змогла б», – гордовий то відповів Крістофер. «Поглянь на себе, Крісе!» – кинула Емі. «Знайшов, чим пишатися. Ти не такий розумний, яким вважаєш себе. Ти залишив сліди ДНК на місці злочину». Він похитав головою. Неможливо. Я завжди обережний і впевнений у цьому. Жертва номер 27. сім. Домініка Боско. Емі вигнула брови. Отже, ти пам'ятаєш таки їхні імена? Тільки її. Чому? Бо вбив також і її дитину? Крістофер відповів довгим поглядом, у якому Емі вперше від початку їхньої суперечки упізнала жаль. Експерти знайшли крихітний слід ДНК на дитині, продовжила вона. Коли ти повернувся на місце злочину, ти став над нею і заплакав. Сліди сліз знайшли на грудях і голові дитини. Я отримала твою ДНК зі зразка, що ти посилав у ДНК пару, і заплатила приватній лабораторії, аби вони швидко порівняли розшифровки одна з одною. Вони збіглися на 99,7%. Я мушу знати, через що саме ти засмутився. «Через тебе», – прошепотів Крістофер, коли перед ним знову виникло мертве тіло дитини. «Через мене?» «Я уявив, як хтось вчинив таке з тобою, як я стою над твоїм тілом, втративши тебе. Уперше за життя мною опанували емоції, і я втратив над ними контроль». Від Крістоферового погляду не уникло те, як Емі опустила руки і як її плечі на мить розслабилися. Утім, вона одразу ж знову вистрончилася. Зараз ти майже зачепив мене заживе. Але знаєш, чому я більше не вірю жодному твоєму слову? Бо прочитала фрази в книжках, які ти підкреслив маркером, а тоді цитував мені слово в слово, видаючись за свої власні почуття. Ти казав мені те, що я хотіла почути. Лише тому, що я не звик висловлювати те, що відчуваю. Це для мене була незвідана територія. Раніше я навіть не підозрював, що такі, як я, здатні закохуватися. Такі, як ти. «Ти маєш на увазі психопати, так?» Крістофер кивнув. «Мій бойфренд – психопат. Якщо я щось і вичитала в твоїх книжках, так це те, що психопати – майстерні маніпулятори». «Це правда, але не тоді, коли йдеться про тебе. Як я тобою маніпулював?» «Ти знав, ким ти є і чим займаєшся, і все одно не перешкоджав нашим стосункам». «Не обманюй себе, тут я нічого не робив». Ми ДНК-пара, нам судилося бути разом. Ти з власної волі замовив аналіз і прийшов на зустріч зі мною. Якби в тобі була хоч крапля людського, ти тримався б від цього подалі. Мені шкода, але тоді я просто зацікавився, з ким же мене звела ДНК. А коли ми зустрілися, я відчув дещо, чого не відчував ніколи раніше. Дещо чуже. Мені треба було поспілкуватися ближче з людиною, що справляла на мене такий ефект, аби зрозуміти причину. Я навіть почав читати літературу на цю тему, бо не вважав, що таке можливо. Але я в тебе закохався. Емі похитала головою. Будь ласка, досить брехні. Та з в її голосі Крістофер зрозумів, що вона починає йому вірити. Емі, я знаю, ким я є. Принаймні, ким я був. Я був чоловіком, що прагнув слави зі своїх злочинів і відчував задоволення від убивств, яке я не здатний описати словами. «Я був егоїстичним і лихим, не зважав на інших людей ні трохи. Я був повною твоєю протилежністю. Але поряд із тобою я кращий. Принаймні, через тебе я прагну бути кращим». Поки Крістофер говорив, Емі витирала очі рукавом. Коли він закінчив, вона обережно підійшла до нього і нахилилася так, щоб їхні очі порівнялися. «Ти кохаєш мене, Крісе? У глибині свого серця чи що там у тебе?» «Ти справді кохаєш мене?» «Так», – відповів він, не вагаючись ні на мить. «Я кохаю тебе». Уперше в житті Крістофер відчув себе вразливим. Не тому, що його зловили на місці злочину, не тому, що прив'язали до стільця. Він знав, що Емі побачила його наскрізь. Побачила розгубленого маленького хлопчика, який усе життя шукав способу вписатися в суспільство, який знав різницю між добром і злом, але однаково обрав зло. Він хотів змінитися для неї, а вона побачила, що він має в ній потребу. Вона побачила їхнє спільне майбутнє. Емі засунула руку в кишеню і витягла ключ до наручників. Розділ 93. Джейд Джейд зняла з гачка кухонної шафи ключі від Кевінового позашляховика і незабаром сіла в машину. Після Маркового зізнання про те, що він її ДНК-пара, якою Кевін ніколи не був, вона втекла до гостьового будиночка і заходилася міряти кроками спальню, не в змозі владнати свої емоції. Вона сердилася на себе за те, що дозволила стосунками з Кевіном зайти так далеко, навіть знаючи, що не кохає його. Але сердилася також і на Марка за те, що їй брехав. Через нього вона так довго почувалася мерзотницею, яку приваблюють ганебні речі, а якщо в стосунках бракує довіри та чесності, то нічого не вийде, навіть якщо йдеться про ДНК-пару. Кинувши дорожню сумку з одягом на пасажирське сидіння, Джейд виїхала ґрунтовою під'їзною доріжкою на шосе. По радіо грали перші акорди пісні Майкла Бубле. Джейд пригадала, як дражнила Кевіна за музичний смак, що більше пасував би вдвічі старшій домогосподарці. На що Кевін відповідав, музика є музика, і якщо пісня викликає емоції, то байдуже, хто її співає. Тепер вона додала гучності, слухаючи пісню «Ти ніхто поки не знайдеш кохання». Дорожні знаки вивели її до містечок Ечука і Моама на протилежних берегах річки Мюррій. За годину Джейд зареєструвалася у бюджетному готелі. Вона усвідомлювала, що рано чи пізно їй доведеться повернутися на ферму у Вільямсонів, але зараз їй потрібен перепочинок від їх усіх, особливо від Марка. Джейд сподівалася, що екскурсії місцевими краєвидами мандрівка антикварним колісним пароплавом, натовп незнайомців на зимовому фестивалі блюзової та традиційної музики, а також вилазки до розташованих поблизу містечок, червоні кавчукові ліси та болота допоможуть прогнати думки про її судженого. Але все марно, її злість на Марка не вщухала хоча Джейд і розуміла, що його дії були спричинені альтруїзмом. Провівши в неспокої четверту ніч, Джейд рано прокинулася від співу птахів. Залізла у Кевінів позашляховик і по пам'яті повела машину туди, де вони споглядали схід австралійського сонця на наступний день після її приїзду на ферму. Лишалося лише сподіватися, що спокійне видовище народження нового дня вгамує і загальмує її мозок, що мчить сотню кілометрів за годину. Приїхавши, вона всілася на передньому бампері і стала дивитися, як ранкове сонце дереться вгору небом. Раптом дочулися чиїсь кроки по гравію. Джейт обернулася і побачила Сьюзан. «Я сподівалася, що тебе тут знайду. Не проти, якщо я присяду поряд». Голос Сьюзан лунав набагато спокійніше і лагідніше, ніж кілька днів тому. «Після твоєї втечі приходжу сюди щоранку». А раптом ти з'явишся. Я привозила сюди Марка і Кевіна, коли вони були малими. Кев любив дивлятися за обрій, так далеко, як може. Мріяв об'їздити весь світ. Я пам'ятаю, він про це розповідав, про Джейд. Він хотів, щоб ми здійснили разом це. Вона заплющила очі і спробувала згадати Кевіні в голос. З моменту його смерті минуло всього кілька тижнів, а вона вже почала забувати, як він звучав. Попри всі почуття до Марка, вона сумувала за щоденними розмовами з його братом. Сьюзан випростала руку і обхопила Джейд за плечі. «Отже, ти вийшла заміж за мого сина, не кохаючи його?» Джейд кивнула. «Чому?» «Бо знала, як він цього хоче. Він мені дуже подобався, і я хотіла, щоб його останні дні минули щасливо. Те саме для нього хотів і Марк а останні дні Кевіна і справді минули щасливо, і за це я вам завжди буду вдячна. Зараз я бачу, що ви двоє поставили його потреби над своїми. Будь ласка, не треба ненавидіти за це Марка. Сьюзан, я його не ненавиджу. Але не подумай, що всі ці дні я не сердилася як чорт. Зазвичай я знаю собі ціну, і одного разу мені достатньо, щоб послати хлопця подалі. Але Марк сидить у мене в голові, куди б я не поїхала. І я не знаю, що думати, як почуватися. Єдине знаю, після всього, що відбулося, мені треба трохи часу, щоб побути осторонь від вашої родини. Вибач, я знаю, що це прозвучало грубо. Ні, сонце, це було зовсім не грубо. Я не збираюся вдавати, ніби знаю, що саме ти відчуваєш. Але прошу, послухай поради старої мудрої жінки. Не прогав свій шанс на щасливе життя. Мені довелося відпустити злість на хворобу, що вбивала мого сина, бо ця злість шкодила тільки мені самій. Тепер і ти відпусти свою злість на Марка. Я впевнена, що Кевін цього хотів би. Якщо ти маєш шанс покохати когось, хто сильно тебе кохає, то хапайся за нього і не відпускай ні за що в світі. Розділ 94. Нік. Нік не розумів, чому Салі так категорично відкидає знеболювальне, що хоч трохи здатне полегшити її біль. Майже весь останній місяць вагітності вона скаржилася на жахливий головний біль, від якого нудило, але їй не можна було вживати нічого сильнішого за парацетамол. Тепер же їй запропонували цілий коктейль ліків, але Салі відмовилася від усіх. Нік знав, що на її місці заковтнув би слонячу дозу, Особливо враховуючи, що пройшло вже майже 20 годин. Дивлячись, як Салі корчиться від болю, Нік не міг не запитувати себе, чи не намагається вона щось довести. Нік страждав психологічно, пожертвувавши ДНК парою заради неї та дитини. Можливо, вона добровільно погоджується на фізичний біль, аби продемонструвати, що також зазнає страждань? Нік похитав головою і відкинув цю дурну думку. «Ніхто не завдаватиме собі такого просто заради демонстрації». Отак добре, Салі», – упевнено примовляла акушерка. «Тужся, коли я тобі кажу, і не турбуйся ні про що інше. Усе буде чудово». «Не можу!» – кричала Салі і дивилася на Ніка з таким виразом, що той відчував провину та відповідальність за її муки. Він зібрався з силами, міцніше стиснув її руку і погладив плече. Нік розумів, байдуже, що було колись і що він втратив. У цю мить єдині двоє людей у світі, що мають для нього значення, перебувають у цій лікарняній палаті. Він тихо пообіцяв собі налагодити стосунки. Заради Салі і тієї крихітної людинки, котра скоро роз'явиться на світ і приєднається до їхнього дивного сімейства. «Ти можеш, мала!» – шепотів він. – «Я тут, я нікуди не зникну!» «А якщо...» «Ніяких якщо. Я з тобою назавжди обіцяю». Під час чергової перерви у переймах акушерка запропонувала Нікові піти провітритися. Потуги тривали вже 20 годин. Він мусить щось поїсти. Усю роботу робила Салі, але підтримувати її теж непросто. Виснажений Нік відчайдушно мріяв про щось солодке. За двофунтову монетку він придбав батончик снікерс і незнажирену кока кола сподіваючись, що цукрова ін'єкція його підбадьорить. А тоді, роззирнувшись, чи ніхто не застукає його в коридорі, потайки зробив пару затяжок з електронної сигарети, яку встиг заховати в кишені, коли за ними приїхало таксі до лікарні. На мить Нік дозволив собі подумати про Алекса цікаво, як він справляється з усіма своїми справами вдома в Новій Зеландії. Вони домовилися забанити один одного на Фейсбуці. Кожен хотів просто жити далі. Але Нік не міг не цікавитися, чи почав Алекс із кимось зустрічатися знов. А якщо так, хто був цим щасливцем? Інший чоловік? Жінка? Як воно для нього – бути з кимось новим, втративши людину, з якою тобі судилося бути разом? Чи мають потенційні нові стосунки шанс вижити, якщо ти пам'ятаєш, як раніше кохав кожною частинкою свого їства? Викинувши банку і обгортку в урну, Нік рушив до палати, де лежала Салі. Але раптом почув звідти сигнал тривоги і пікання апаратури. Він прискорив ходу, аж поки не наздогнав акушерку та двох медсестер, котрі штовхали ліжко Салі коридором у напрямку кімнати з вивіскою «Операційна». «Сел!» – крикнув він, але відповіді не отримав. Салі лежала нерухомо, із заплющеними очима. «Що відбувається?» «Ускладнення», – спокійно відповіла акушерка, передаючи ліжко іншому санітарові. Салі знепритомніла і не відповідає на спроби її розбудити. Нік зблід і відчув, як ноги під ним слабнуть. «А дитина?» «Салі наш пріоритет, але зараз прибуде хірург і проведе касарів роздень, поки ми її лікуватимемо. В операційній уже все готово». «Можна мені туди?» «Боюся, що ні. Давайте я вас проведу до зали очікування і повідомлю, коли матиму якісь новини». У неї більше місяця боліла голова. «Ми робимо все можливе, але зараз давайте пройдемо до зали очікування». Коли за ним зачинилися скляні двері, Нік безпорадно провів акушерку поглядом, аж поки та не зникла в коридорі. Він був на то шелешений, аби роздивлятися місце, в якому був. Він так і залишився стояти на посеред порожньої кімнати, поки мозок на повних обертах силкувався знайти у всьому, що відбувається, сенс. А Алекса він уже втратив, не мислимо, що він може втратити Салі й дитину. Без них у нього нічого немає. Без них він сам ніхто. Акушерка повернулася за 15 хвилин, слідом за нею хірург. Він здогадався про все за виразом їхніх облич, задовго до того, як вони спромоглися на слова. Розділ 95. Еллі Еллі стояла над бездиханим тілом Меттю, застигла в миттєвості, яка змінить усе. над тим, що скоїла, Еллі прикрила рот тремтячою рукою, силкуючись придушити мимовільний крик, який виривався із грудей. Обвівши поглядом офіс, хотіла знайти місцину, куди можна притулитися. Тремтіння поширилося на її ноги. Вона злякалася, що якщо обіпреця на щось, то ніколи більше не зможе звестися на ноги. Їй хотілося втекти з офісу, стрибнути в машину і поїхати в безпеку родинного дому в Дербішері, лишаючи метю за сотні кілометрів позаду. Усе це було б можливо, якби вона його щойно не вбила. Кілька разів глибоко вдихнула і спробувала сфокусувати думки, перебираючи вельми обмежені варіанти дій. Андрей точно допоможе. Намацала тривожну кнопку і натиснула аж часиве. Менш ніж за хвилину вона почула хуткі кроки мармуровою підлогою, і ось її особистий охоронець вривається у двері, стискаючи кийок у руках. А тоді дивиться на неї, на тіло мет'ю на підлозі, на кров, що розповзлася німбом довкола його голови. Вираз обличчя Андрея не змінився ні на йоту. «Мені потрібна допомога», – стиха повідомила Еллі переляканим голосом. Андрей розвернувся і дістав з кишені мобільний телефон. «Сигналу немає», – продовжила Еллі. «Він про це потурбувався, «Перевдягніться, очисте, ми їдемо звідси», – грубим голосом озвався гігант, обводячи рукою плями крові на її вбранні. «Є люди, які можуть все приховати...» наче цього ніколи не сталося». Еллі відповіла знервованим, але вдячним поглядом. «Перевдягніться», – повторив він цього разу більш наполегливо. Еллі поспішила в сусідню з офісом вбиральню, де був гардероб запасного одягу, і знайшла комплект майже ідентичний попередньому. Вмилася під краном, змила краплі крові з рук, на мить глянула в дзеркало, не в змозі повною мірою осягнути свій кошмар наяву. «Він сам із собою це скоїв. Він не залишив тобі вибору», – мовила в голос до самої себе. «Ти чудова людина, яка змінила світ на краще. Він хотів відібрати ці досягнення не лише в тебе. Він хотів відібрати їх усього світу. Він сам із собою це скоїв, не ти». Гуркіт з офісу пробудив її до реальності. Коли вона вийшла, Андрей загортав тіло Метіо в килим, на якому той помер. «Мої люди приберуть тут усе». Сказав він, тягнучи тіло повз Еллі до вбиральні. Подалі від людського ока. Не пускайте сюди нікого. Еллі кивнула, і Андрій вивів її в коридор. Саме цієї миті до них підбігла Ула. Ви не відповідали на телефон, стривожено почала помічниця. У мене зустріч, на яку... Ула її урвала. Ваш офіс транслюється в інтернет. Що? Самі подивіться крикнула Ула, тягнучи її за рукав до своєї кімнати. «Весь інтернет дивиться, як ви з Тімом сваритеся. Але я не розумію, як ви можете бути тут, коли на моєму комп'ютері ви ще там». Елі подивилася на стрім своєї суперечки з Меттю. Схоже, трансляція велася із затримкою. Чоловік саме наливав собі другу порцію віскі, і до початку насильницьких подій залишається хвилин п'ятнадцять. Метю поставив декантер з візки на стіл між ними, і Еллі, мимоволі, здригнулася від думки про подальше використання цього предмета. Хто це бачить? запитала з Ула зиркнула в телефон. «Гадаю, і у трансляція вимкнулася автоматично на всіх комп'ютерах і планшетах співробітників через внутрішню систему зв'язку. Подзвони сюди, нехай це зупинять. Ула взялася за телефон. Шукаючи підтримки, Еллі перевела погляд на Андрея. Але вперше за весь час його служби побачила занепокоєння в сталево-сірому погляді гіганта. «Вони кажуть, що стрім ведеться з айпішника вашого комп'ютера в офісі», – відрапортувала Ула. «І розсилається в десятки інших онлайн-джерел. Вас дивляться на Ютубі, Вімео, Фейсбуці, Твіттері. Кожна людина в світі зараз бачить те, що транслюється з веб-камери вашого комп'ютера». Андрей помчав назад в офіс, нажаха на Еллі, слідом зачиняючи за собою двері. Андрей висмикнув з її Аймака всі дроти, підняв над головою і пожбурив об підлогу. А тоді з силою наступив на комп'ютери з півдесятка разів. Коли вони з Андреєм вдруге вийшли з її офісу, довкола стола Ули зібралася невелика група співробітників. Усі ніяково відступили на крок назад, щойно побачили Еллі. «Продовжується», – повідомила Ула. «Сисадміни кажуть, що трансляція йде не з наших серверів, і, на жаль, вони нічого не можуть із цим діяти». Елі застигла на місці. Приблизно через п'ять хвилин увесь світ дізнається від Метіо, як той проник у її базу даних і як тепер два мільйони людей, котрі їй довіряли, стали жертвами хибного алгоритму. Весь світ побачить, як найвідоміша і найбагатша бізнес-леді заб'є до смерті свого беззахисного нареченого. і з цим уже нічого не вдієш. Усі, крім Елі, спрямували свої погляди на екран комп'ютера Ули. Сама ж Еллі, кілька разів глибоко вдихнувши та все одно не в змозі заспокоїтися, сперлася на скляну стіну і повільно поповзла вниз, аж поки не опинилася на підлозі. Після того, як Андрей наказав Улі вигнати всіх з кімнати, залишилися тільки вони троє. Ула і Андрей марно силкувалися відвести погляди від екрана, і Еллі їх не зупиняла. Їй знову довелося прослухати жахливі звуки. Глухий стукіт декантера об голову Меттіо, його падіння на коліна, а потім другий, смертельний удар. Ула зойкнула і спантеличено втупилася в начальницю. «Ходімо!» – Андрей у розпачі простягнув руку Еллі. «Я виведу вас звідси!» Але Еллі вічливо похитала головою, тоді подивилася на них обох по черзі і безвиразно заговорила. «Дякую вам обом за пречудову роботу, яку ви для мене виконували. Я потурбуюся, щоб ви отримали належну компенсацію. Тоді розгладила складки на спідниці, заклала волосся за вуха і продовжила. «Уло, після всього, чому ти була свідком, я буду тобі дуже вдячною, якщо ти зв'яжешся з моїми адвокатами і призначиш їм зустріч у переговорній». «Гадаю, поліція вже скоро прибуде. тому прошу очистити мій список справ на найближче майбутнє». Елі замовкла, перевівши погляд на логотип компанії ДНК «Пара», вигравіваний на димчастому склі перегородки між коридором та її офісом. З іншого боку лежить Меттю, загорнутий у килим на підлозі вбиральні. З ним вона пізнала щастя, про яке ніколи й не мріяла. Але тільки тепер усвідомила, що їй про це не наказувала жодна ДНК. Елі просто відкрила свою душу коханню. Із зусиллям піднялася з підлоги і попрямувала до свого робочого місця, зачиняючи за собою двері. Змішала собі джини з тоніком і сіла за стіл. За перегородки долинули перші кроки тих багатьох людей, що скоро опиняться в цій кімнаті. Взяла айпад і провела пальцем по екрану, аби востаннє глянути на чималий перелік справ, який щоразу примушувала себе завершити до кінця робочого дня. Але побачила лише білий екран. Ула вже очистила список.